Kattiradiosta taas päivää. Tässä ollaan jouluisissa tunnelmissa, paitsi ettei vielä kyllä olla. Me itsekin tajusimme nyt että nyt joulua taitaa aika pian. Mutta <lapsen> ei se mitään. Me palaamme nyt tässä ihan ensimmäisenä, palataan muutama askel taakse. Päin. Eli edellisessä ohjelmassa me keskustelimme siitä, että minkälaista se on, kun kissa tulee taloon, eli se sopeuttaminen sitten varsinkin, jos siellä kotona jo on ennestään kissoja. Ja nyt mä törmäsin sitten tällaiseen erittäin mielenkiintoiseen kirjaan, jonka on toimittaneet Minna Keinänen ja Harri Nyyman, Kissojen Suomi. Katit historian poluilla. Ja äh, täällä kerrotaan nyt, että kuinka se tehtiin enti vanhaan, kun taloon tuli kissa. Ja mäpä luen teille tästä pienen pätkän. eli luku on tervetuloa taloon, kissa. Jos talo syystä tai toisesta joutui kissattomaksi, uusi hankittiin yleensä miten. Saatu taikka ostettu, aikuinen katti tai pikkumirri. Kissa kuljetettiin määränpäähänsä säkissä. Minkä tarkoituksena oli estää sitä löytämästä takaisin synnyin kotiinsa. Säkkiä pyöritettiin määräkerrat myötäpäivään ja vastapäivään ja vieläpä rajattiin uuden asuinpaikan ympäri. Sisään tupa, tupaan tulokas voitiin hissata savupiipun läpi. Nämä olivat kotittomistaikoja. Haluamme, että viihdyt meidän uunimme lämmössä. Kisältä jopa voitiin leikata karvoja ja kätkeä ne uunin kupeeseen. Osa sitoo kokonaisuuden, et voi lähteä. Tervetulijaisiksi kisalle järjestettiin oma kuppi ja maitoa. Ensi ateriansa se sai nauttia komeasti uunin pankolla tai tuvan pöydällä. kattauksen saattoi kuulua myös leipä. Eikä mikä tahansa kannikka, vaan taiottu leipä. Pysytystaika saatiin aikaiseksi hankaamalla leivän palaa ja kiertämällä sitä pöydän jalan ympäri kolme kertaa vastapäivään. Luous alkoi toimia, kun kissa nieli leivän. Eikä tässä vielä kaikki. Jopa kissan käpälät saatettiin sivellä voilla. Kun se maisteli tätä suloista herkkua, se toivon mukaan myös herkesi ikävöimästä. Kaikki tämä liehakointi ja lumotyöt vain yhden kissan vuoksi. Hupsista keikkaa. Mulle tuli tänään nyt ihan tilapäisesti vaan, että neljä pientä kissan hoito. hoitokissoiksi noin kuukaudeksi. Mut eipä huomattu tehdä näitä taikoja, taikoja <tos> niin tässä. <kanssa>. <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> sulla ei jo kotona savuun missä me oläs vedetty ne niin niin läpi, ei Joo, ei ilmastointikanavia. <tos> Mutta mennään nyt sitten asiaan. Eli meitä on täällä paikalla taas. On Krista. Krista on täällä moikka. Joo, mä olen Helena. Ja sitten on Kim, joka on meillä ollut ennenkin. Ei. <laughs> Vanha tuttu. Ja nyt meillä on uusi, uusi ihminen sitten mukana, eli Teemu. Hei vaan kaikille. Mm. Me jutellaan tänään, tänään tuota, kunhan Teemu tuossa kertoilee ensin itsestänsä, että kuka hän on, mistä hän tulee. Sitten me puhutaan tämmöisestä joulun aikaan aika, aika akuutista aiheesta, kun kissojen myrkytykset, Et niitä voi sattua niinku yllättävistä asioista. Ja lopuksi puhutaan sitten vielä näistä joulun kukista, että mitkä kukat ovat myrkyllisiä ja kissoille jopa vaarallisia. Tämä me ihan ensimmäisenä toi Teemu käsittelyyn? <tosilta> joo, voisit kertoa itsestäsi Iin. vähän, että... Joo, eli muutin tänne Tallinnaan Maltalt Maltalta muutama kuukausi sitten ja omistan tämmöisen kissan, tai Basilikissa omistaa minulta, sanotaan näin päin. Niin päin olla, joo. Meillä lyötiin hynttyjät yhteen basi Basilikassa Irlannissa joskus nelisen vuotta sitten, <tosilta> kun hän tuli mulle löytä eläinkodista, missä missä edellinen omiste oli jättänyt hänet sinne, oli vähän huonossa kunnossa ja hapessa niin Päätin sitten adoptoida hänet ja sen jälkeen hän on reissannut mun kanssa irlannissa ja Maltalla. Ja nyt muutettiin Maltalta tosiaan tänne. En no kansainvälinen kissa. Kansainvälinen kissa on aika iso fanisivusto Facebookissa myös. Ja seurailee meidän reissuja aina ympäri maailmaa. Kuinka, kuinka kauan te Olette Basilin kanssa en. olleet kimpassa niin sanotusti? Se vuotta, että Basil oli noin pari vuotias kun mä sain hänet. Ja. Ja nyt tosiaan ollaan nähty vaikka minkälaisia aikoja yhdessä ja vähän erottamaton pari väliä, sanotaan näin. Joo no, varmasti. Joo se heti kyllä huomaa, että olet kissa-ihminen. Mm -hmm. Miten matkoilla, miten se viihtyy? Basilla on Sopeutu. aika hyvin tottunut että me ollaan ihan lentokoneessa no, vakion matkustajat eivätkä ollenkaan enää. Ensimmäiset kerrat oli tietysti vähän vaikeita, mutta nyt ei ole millään se Joo, joo. Saa olla ihan siellä matkustamassa? Eipä. Silloin se verran iso kokonaan hänessä vähän niin se joutuu valitettavasti ruumaan, että ei joo, joo, joo. mahdu. Mutta kyllä tähän lentoyhtiö on hyvä huolta pitänyt ja hyvin on mennyt kaikki Joo, joo. Suomessa hän ei ole käynyt vielä. Ei ole käynyt vielä, mutta seuraava etappi. Laivalle tuosta se menee niin joo, joo, Uusi on matkustustapa. Hänen... <laughs> uusi matkustustapa sitten, joo. Tee en usko. Luulen, että menee paremmin kuin lentokoneella. Joo, joo. Laivassa onkin varmaan helpompaa. Kyllä. Näistä matkustusasioistahan me on puhuttu jossain Olla, ohjelmassa, että jos sieltä katselee, niin sieltä löytyy onko ne Facebookissa vai... Sieltä ainakin löytyy. löytyy. niin ne vanhatkin ohjelmat sitten, että, että voi sitten kuunnella siitä myöskin, että millä tavalla matkustetaan. Sehän on eri yhtiöillä kans myöskin eri käytännöt. Täytyy tosi tarkkaan selvittää eri yhtiöiden. Niin on, Olet, Joo, etukäteen olemme. ennen kuin lähtee. Lähtee ja passi tietysti on yksi mikä Kyllä. pitää olla aina mukana ja <köhö> <köhö> se viihtynyt hyvin tällä Tallinnassa? Kyllä te alkaa tottua. Nyt tosiaan pieni kulttuurishokki malta lemmöstä. <köhö> mikä siinä oli pahinta? Kyllä se oli ensimmäisenä päivänä piti marssia paikallisen ostoskeskuksen ja ostaa kaikki vaatteet uusiksi, se oli se. Ehkä niin tietysti. ei ollut mitään talvivaatetta eikä mitään. <kohan> jo jo, Mutta jo. nyt tähän taas tottunut. Mm. Tuntuu, että basiltti viihtyy paremmin tässä ilmastossa, mm. kuumassa. Niin, siellä on niin kuuma. Kyllä, se on. Siellä on niin kuuma, että täällä on vähän... Muuttunut ihan eri kissaksi, Otan paljon aktiivisemmaksi taas kuin... Ai joo. Joo, joo, joo, Eli meillä on ainakin siinä mm. mielessä sama historia, silloin kun mä aikoinaan niin tulin eestiin. Niin mä läksin Kööpenhaminasta, siellä oli plus kuusi ja sato vettä, ja mä tulin Tallinnaan niin oli miinus 25, ja mulla ei ollut vaatteita. Ja siihen aikaan oli vielä siis Estin kaupat lähes tyhjiä, että siellä ei ollut mitään, mä muistutin suurin piirtein keskitysleirit, kannan venäläistä vankia niissä vaatteissa, mitä. Mä kauppamajasta löysin. Eli se oli 93. Ja silloin ei, silloin ei, ei ollut, ollut mitään. Ollut, ei tietysti vielä ollut. Se oli niin uutta vielä silloin. Silloin tämä Kauan te asuitte Maltalla sitten? Kolme vuotta vähän. Mä oon vähän kateellinen. Sanotaan näin, että sama arki on kuitenkin loppujen kuin muuallakin. Niin varmasti, mutta se ilmasto on vähän miellyttävämpi täälläkin. Tänään Eilen sä tuli, sä tuli vähän lunta täällä Tallinnassa, mutta nyt on taas harmaa ja vetinen sää. Kysi Sitä vähän. taitaa jatkuakin <laughs> Se koko talvi edes. Joo, et ei saada oikein valkoista joulua ainakaan. Ei täällä rannikolla ainakaan oikein tule. Ei tule, joo. No, joulu tulee kuitenkin. Toivottavasti. <laughs> Mitä tuota, äh, oli puhetta siitä, että sä oot tehnyt vapaaehtoistyötä kissojen parissa ainakin siellä Maltan päässä? Ja Joo, mä olin vapaaehtoisena paikallisessa kissa-tarhassa, missä oli yli 200 uh -huh. ja tuota, no niin siellä Se pyörä käytännössä valtio rahoitti sen ne tilat siellä, mutta muuten kaikki pyörä ihan vapaaehtoistoiminta, kaikki lahjoitukset ja siivoamiset. Ja siellä oli vapaaehtoisia eläinlääkäreitä ja ruuat saatiin lahjoituksena. Ja... Mutta tosi hyvää huolta pidettiin kuitenkin kaikista eläimistä tai kissoista. Siinä tilassa oli koiria ja kissoja ja muuta, mutta ristittynä tietysti. Mm, mm. Mutta todella hyvää huolta niin kuin Maltalla. Paikalliset ihmiset rakastaa kissoja ja lisää pidetään kaikista kulkukissoistakin. Ihan kaduilla jopa hyvää huolta. Jaa. No sitten poikkeaa pikkusen täällä. Kyllä, täällä on tuo systeemi. Siellä ihan tosiaan näkee paikalliset ihmiset kaduilla, niin siellä jokainen huolehtii 10-15 kissasta ja ruokkii niitä. Ja reviirit on kovin tarkat siellä, että jos menet väärälle reviirelle, niin Joo. <laughs> saattaa tulla luuresta tai jostakin sieltä, että nämä on pois. Olisipä eri. täälläkin tommonen kulttuuri, niin se olisi jo aika paljon. Mennä siis sen näitä aika eri kulttuuri kuin täällä virossa. Joo. Jos Joo. joskus tosiaan, kun on maltalla, niin yrittäkääpä katsella kulukissa, mikä on huonovointi näköinen, niin erittäin vaikea löytää sellainen. No, täältä niitä kyllä löytyy Juu, valitettavasti. Mm. Minä siis sanoin, että ei täältä paljon mitään muuta kulkukissoja löydykkää kuin huono kuntosin. Mm. No, se no, ne on huono kuntosia tulla. Mm. kadulla. Mm. Mm. kuin paljon selella teitä vapaaehtoisia pyörimässä siellä? Meillä on kymmenkunta siinä kissa se Työnkuva oli tosiaan ihan kaikkea, siivoamisesta ja ruokinnasta ja varojen keruusta ja uusi muun muassa tämän kyseisen. Yhdistyksen web-sivut ja järjestetty hyväntekeväisyyskaaloja. Mun yritys osallistui myös ihan rahapalkinnoilla tai rahalahoituksella mukaan siihen. Mm. Ihan kaikkeen päivittäin siivottiin siellä. Oli tietysti ei nyt joka päivä kerinyt itse sinne, mutta silloin kun siellä oltiin, niin se oli astioiden tyhjennystä ja ruokintaa ja kissojen silitystä. Ja sitten kun niitä kissoja oli niin paljon, niin niitä oli näitä seuraa hakevia kissoja. Niitä oli siinä 50 kimpussa, niitä halus aina Oli vähän sääli jättää niitä aina siinä tietysti. Mutta... Niin, mm -hmm. Se on varmaan aika loppumaton projekti, se siivauhminen. Kyllä. Mutta siellä oli tosi hyvin... Että siellä oli niin vapaaehtoisesti, että oli sanonut oli rakennettu käytännössä pieniä taloja kissoille, missä oli sohvia, ja, ää, ja astioita, ja ruokapaikkoja ja juoksevaa vettä. Että se oli aika luksus sinänsä kyllä, kissoille. Että... kuulostaa aika luksus, että Jaa. kyllä, joo. Että täälläkin. Niin. Saisitko ne koteja sitten kuitenkin? Kyllä, sieltä se, siellä oli niitä vakioasukkaita oli tietysti, mutta niitä pienempiä sitten adoptoitiin ja vanhempiakin myös niin paljon kuin mahdollista. Joo, joo. Tässä, siellä oli kerran viikossa aina pääsi katsomaan ja valitsemaan, joo. mieluisia. Joo. Ja yritettiin aina tietysti saada niitä vähän vanhempia kissoja adoptoitua, koska pennut saa aina helpommin. Niin, se on ja täällä menet, sama, sama joo, se on, se sama on ihan sama. No, nyt kyllä, onneksi viime aikoina olen saanut erittäin paljon myöskin aikuisia kissoja menemään. Mutta ikävä kyllä täytyy sanoa, että 99 prosenttia niistä lähtee ulkomaille. Mm, mm, mm. Tässä tuli just mieleen silloin, kun mä Basilin sain. Niin Basila oli joku parivuotias silloin. Ja mm. Mä menin katsomaan kissa pentoa, mutta mm. siellä oli silloin vapaa-kissojen kuoliko hetki kun oli häkeistä vapaana niin tää tuli vaan hyppäs mun syliin ja se oli siinä sitten tiesi heti tiesi että se heti, tässä, että se, että se, tässä on. se on Rakkaus syttyi heti kyllä so, meidän no. sielena siellä käy sama siellä Pesaleidiassa, muistatko? Joo. Käytiin nauhoittamassa ohjelman, niin se kissa hyppäsi Helena syliin, eikä meidän joo, joo. Se on saanut kodin kyllä. Okay, joo, mä kysyn, kuulla, jossain jo. vaiheessa kävin siellä, että se on saanut kodin se Kävi Se kissa, oli heti mutta, näkin Helena. Se oli heti semmoinen, että tässä <laughs> se nyt sitten on. Ja, mutta en uskaltanut silloin ottaa. Ei ollut semmoinen tilanne, mutta nythän mulle tuli elokuussa kyllä sitten yksi, yksi noin 11-vuotias. Että vanha kissa. Mm. Mm. Mm. Yeah. Mutta kyllä sen, senkin kanssa pärjää tietysti ihan hyvin, Ehkä hitaampaa on se sopeutuminen. Mutta on se jo oli jotakin traumaja tietysti. Tämä oli tosi arka-alapuudia. Niin ensimmäisen puolen vuoden hän ei antanut edes harjata itseään, vaikka oli pitkäkarvanen. Mutta nyt hän ei muuta haluaiskaan <laughs> Kyllä ne sopeutuu, kyllä ne sopeutuu. Tota, miten sitten siellä Irlannin päässä? se siellä vapaaehtoishommissa kanssa? Jo, mä teen jonkin verran. Työaika, tai ei antanut työperiksi, mutta ja. jonkin verran kävin siellä paikallisella eläinsuoli-yhdistyksellä ja sieltä Basilio oli sieltä myös, sitten että annoi lähinnä rahallista apua siellä päässä sitten enemmän kiinnosti. Miten osaat sanoa, miten on sitten eronnut siellä Irlannin päässä se vapaaehtoistyö ku Maltalla? Siellä valtio rahoittaa Irlannissa suurimman osan näistä, eli se on vähän erilaista siellä ja näiden eläinten kohtalo on Irlannissa paljon erilaisempi. Okay. eli siellä näkee paljon enemmän traagisempia. Ja niin vähän saman tyyli ehkä kuin täällä virossa. Tyyli kuin ja joo, virossa joo. siellä totainen, on sanotaan näin, että vaatii aika kovat hermot, että pystyy menemään sinne osa niihin tiloihin, että siellä on pahoin ja poltettuja ja tämmösiä. Ja, ja, ja, ja että kyllä löytyy täällä ihan samanlaisia Siis täältä löytyy, mulla on ollut niin poltettuja kissoja, potkittuja, puukotettuja, siis se lista on uskomaton. joo. Ja. Mitä voi ihmeellä olla niin yes. Se on erittäin hyvä kysymys, mitä se on. Siis yksi kaikista hirviin nojaa, mä en tiedä onko se kauhean hyvä asia ylipäätänsä radio, mutta on siis seinään naulattu kissa. Voi se oli kaikista näytä, hirveä, ei. mikä mulla on koskaan ollut. Mm -hmm. Ja se on täällä Estissä. Joo. Ja, elää. Juh, ja, elää. ja elää. Ja se oli elossa ja me saatiin niin pelastettua sen henki. Mm -mm -mm. No mm, samanlainen esimerkki oli itse Maltalla, mikä oli aika harvinaista, että siellä oli yks tämmönen häiriintynyt ihminen, mikä ristiinnauliskissoja kirkon Ai seinille. Aika se, se Hänet saatiin kyllä kiinni onneksi. Että se, aika. Sitä hän kertisi puoli vuotta sitten tekemään ennen kuin poliisi pääsi jäljille. Ei kauheata. Joo, että toivotamme vaan oikein hyvää joulua nyt. Joo, mutta se on tosi asia. Niistä on pakko puhua myöskin, että ihmiset heräävät. Että mitä kaikkea sitä tapahtuu, mitä voi olla. Joo, ja miten tärkeä on, on auttaa sitten ihan sillä, mm, mitä pystyy. Mm. Siitä on paljon puhuttu täällä Kattiradiossa, miten kukin voi auttaa, auttaa omalla toiminnallaan, että löytyikin se. Aiotko täällä nyt sitten hankkiutua johonkin tämmöiseen vapaaehtoistyöhön? Kyllä mun olisi <köhön> tarkoitus, että e, nyt on vähän enemmän vapaa-aikaa täällä. niin. Kyllä muutaman kerran kuukaudessa olisi tarkoitus jotakin, joka auttaa jossakin. Joo. Joo. Joo, kyllä se on, kyllä täälläkin tarvitsee. Apua tarvitaan. Joo. Apuja Joo. tarvitaan kyllä joka puolella täälläkin. Et. Ja sitten jos ei muuten, muuten pysty, niin esimerkiksi tämmöinen sijaiskotina oleminen, mm. että vähäksi aikaa ottaa, kunnes, kunnes sitten ne saavat siitä mulla on vähän huono kokemus, mä kokeilin Basilin kanssa sitä, mutta hän ei siirrä minkäännäköisiä muitakin. Ah, joo, joo. joo. tuli samassa tappelussa aikaisemmin Pentujenkin kanssa se joo, joo. No silloin se ei todellakaan kannata, jos Ei tietenkään, jos tulee vaikeuksia. Joo. Jos tulee vaikeuksia sitten pitää, mutta sillä tavalla voi osallistua. Ja tietysti aina, jos raha on aina se jos ei muuten, muuten pysty tekemään tätä työtä. Joo. Sitten se, että käydään vaikka siellä silittelemässä ja sylittelemässä mm, mm. niitä kissoja, niin se on Kyllä. yksi hyvin tärkeä siellä asia. Siellä on paljon niitä, jotka tykkäisivät tykkäisi pajauksia, tykkäisi niille ei ole vapaaehtoista aikaa. Ja tärkeää olisi myöskin oppia ihmisten kanssa olemaan, mm, että, mm. että, että sit, kun ne pääsee kotiin, niin ne ovat jo vähän reippaampia. Mutta kuunnellaanko me musiikkia tässä välillä? Oliks sullakin joku joku? Kristalla vai Kella oli joku? Me oltiin näitä joululauluja mietittiin. Jos päästäisit näistä kurista aiheista takaisin ollut <tos> <joulumielelle> nyt. <tos> Joo. Uh, no otetaanko alkuun, vaikka meillä on tämmöinen jokaiselle varmasti tuttu tämmöinen pop-kappale. Uh, Mariah All I Want For Christmas Is You niminen kappale. Niin kuunnellaanpas. Uh. One a lot for Christmas Hän nyt valitettavasti poistumaan. Hänellä oli jotain kiireitä, mutta lupasi tulla toistekin meille mukaan. Niin saadaan, saadaan kuulla lisää hänen ja Basilikissan seikkailuistaan. Ja mun mielestä hirveän virkistävää, että saadaan aina miesääni tänne. On tosi, <lain> kiva. Ja... Joo, on tosi kiva saada miesääni ja muutenkin sitten saadaan ehkä enemmän ideotkin. Niin aivan ja kiva, kiva kuulla mitä mieltä eri ihmiset on eri asioista. Ja. Niin, niin. Mutta palataan tosiaan nyt vähän jouluisempiin tunnelmiin. Toi meidän. Ohjelman alkuosuus oli aika synkkä, mutta ne on, on aiheita, mistä pitää jatkuvasti puhua. Mutta joo, nyt, nyt kun joulu, joulu lähestyy, niin kaikenlaiset vaarat tai kissaperheessä. Ja no monet sellaisia juttuja, mitä ei tule ajatelleeksi välttämättä, mikä sitten voi kissaa vahingoittaa. Joo, ja ajateltiin, että puhutaan nyt ihan näistä tämmöisistä myrkytyksistä, että mitä, mitä kaikkea sitä on, mitä kaikkea voi tapahtua. Ei tämä nyt hirveän joulun enää jolleen, mm -hmm. mutta kuitenkin joulun liittyy, liittyy paljon, paljon asioita, jos pitää olla varovainen ja tietää. Joo, se on joulunpyhinä hirveän kurja lähtee. Tai aina se on kurja lähtee viemään lääkäri, mutta varsinkin pyhinä. Niin... Varsinkin pyhinä, että sitten joututu meneen päivystykseen ja semmoiseen. Ja... Eikä se ole koskaan kiva tietenkään. Ei, ei, ei, joo, ei joo. se ei ole koskaan mukava. Mutta Kim, sulla oli jotakin nyt näistä myrkytyksistä. Myrkytyksistä, joo. Siis itse asiassa tämähän on hyvinkin joulunen aihe siinä mielessä, että niitä myrkytyksiä on todella paljon joulun aikaa. Ja se johtuu kukista, huonekukista, mitä ihmisillä on kotona. Mm. Ja siellä on, ne on jaettu niin kuin kolmeen osaan. Mm. Ja mä ajattelin, että tänään mä puhun ainoastaan näistä, jotka siis on todellakin kissalle tappavia. Joo. Joo. Ja, ja sieltä voisi kaivaa esille semmoset kuin liljat, kielot, sormustinkukat, amarylliset, joulutähdet, jouluruusut ja Tulppaanin ja narsissin sipulit ja samaten hyasintti, koko hyasintti on sellainen kasvi, joka myöskin on erittäin hengenvaarallinen kissoille. Sehän on, onneksi se tuoksuu aika vahvasti, että ne eivät ehkä, mutta ei se välttämättä ole. Mm, koskaan ei pidä kissojen tai koirien kohdalla sanoa ehkä, sen no ratkia, ei, että ehkä ne onkin sitten sen vatsalaukussa ja mm, silloin mm. on pikkusen kiire. No onneksi Estissäkin on tällä hetkellä niin, että näitä päivystäviä kohtia on useampia, että ne ei ole ainoastaan Tallinna ja Tarto. Esimerkiksi minä päivystän omassa kaupungissa eläinlääkärin kanssa niin joulun kuuden vuoden. Yeah. Mm, mm. Ja mitä sitten pitäisi tehdä, jos kissalla on ja myrkytykset, tai on saanut, on syönyt jotain sellaista. Mistä se huomaa? No yleensä sen huomaa point tietysti vähän siitä, mitä se kissa on syönyt. Mm. Mutta kukkien kohdalla, tai siis yleensä kasvien kohdalla, se alkaa jonkun verran oksentelemaan, korvat alkaa heilumaan, kissa saattaa täristä samalla kuin se paleelliset, kun se, silloin olisi erittäin kylmä. Mm. Ja Siinä vaiheessa saattaa myöskin olla unelias ja saattaa olla tasapainohäiriöitä. Kasveilla on erilaisia myrkytysoireita, mm. mutta nämä on ne yleisimmät myrkytysoireet. Ja on sitten syömättömyys. Syömättömyys, tietysti syömättömyys tietysti, on yksi, joo. mutta ja. silloin kukissa myrkytyksen takia on syömätön, niin sitten on jo aika myöhää. Niin, niin. Et ne oireet pitää mm, nähdä mm. huomattavasti aikaisemmin. Joo, pitää aika saada hoitoa vissiin. Joo, se pitää saada hyvin äkkiä. Ja kotona on semmoinen mahdollisuus, jos nyt ei ole kotitaan kotona oksenuspulveria, tai olemassa? On, on olemassa. Ja samoin on olemassa lapsille tarkoitettu nestemäinen hiili, jota voidaan myöskin antaa kissoille. Mutta paras tapa oksenuttaa kissaa on se, että laitat tipan vettä kuppiin ja siihen suolaa ja työnnät sen pallon kissan suuhun. Ja silloin kissa yleensä oksentaa sekunnissa. Se oksentaa sen kaikki, mitä siellä on. Mutta nyt täytyy muistaa se, että jos kissa on syönyt tai juonut pesuaineita tai nestemäisiä aineita tai jotain, kissa ei saa oksentaa. Silloin annetaan ainoastaan aktiivihiiltä. Ja sitten tuodaan se kissa tai koira, olipa se nyt kumpi hyvänsä, niin tuodaan se eläinlääkärille niin äkkiä kuin mahdollista. Et joka kunnassa tai kaupungissa on olemassa päivystys. Mm. Ja, ja Virossakin. Virossa niin, tai Estissä. Mm. niin on olemassa päivystys, kuhun sen kissa voi tuoda tai koiran. Ja Suomessa varmaan on. Suomessa ihan o varmasti. On. Varmasti, löytyy, varmasti löytyy ainakin kunnallisia. Ja, ja sitten monet löytöeläintalot myöskin, siellähän ei voida sanoa, että meillä on joulu tai juhannus, että me lähdetään lomalle, se ei käy, kissat mm. ja koirat tarvitsee. Niin siellä on yleensä myöskin henkilökunta, joka jotain osaa tehdä, jos ne on lähempänä kuin eläinlääkäriä. Mm, mm. Kuinka äkkiä se sitten, semmoinen joku myrkytys, niin kuinka nopeasti se sitten etenee ja näin? No sanotaan, että se voi olla kymmenestä minuutista kahteen tuntiin riippuen siitä, että mis, mitä se on syönyt Joo. ja kuinka paljon. Kaikki, ja kuinka vanha se kissa on, pikkukissat on varsin uteliaat ja ne syövät kaikista eniten niitä. Joo. Ja sehän on tietysti sitten ihan helppo tapa kissaperheessä, tietysti jos nyt tuodaan tämmösiä joulukukkia, niin esimerkiksi ne laitetaan, niitähän on paljon semmoisia hyvin isoja kynttilälyhtyjä, niin sinne sisälle. Niin. Ja sit se voi olla siinä pöydällä ihan, nyt kuulkaa, täällä on hirveä, <lacht> hirveä me minne, kun sieltä teijookiksi joku yrittää tai studion puolelle tulla Kyllä, mutta me, me nyt sovimme että he seurustelevat niin. tuolla vieräiden kanssa hirveä raivo Joo, ja sitten tietysti se, että, että tuota, jos on parbeke, lasitettu ja parveke ja ja voi ja Joo, joo, tietysti. Ja osa, osa kukistahan kestää kylmää, mutta ei. Niin se, osa se ei. ei kestä niin, niin. Mä olen ratkaissut asian niin, että meille ei tule kotiin. Mulla on kotona paljon kissoja ja meille ei tule yhtään ainutta kukkaa, joo. joka on myrkyllinen. Mä olen mieluummin ilman niitä kukki, kun juoksen myrkytyksen saaneen kissan kanssa yhtään mihinkään. Mm, joo, ei, ei tai varmaan. käytän jouluni siihen, että mä hoidan sitä. Mm. Joo, joo. Meillä on ihan sama, että mä oon kaikille tuttaville sanonut, että kukkia ei tarvitse tuoda, yeah. tuoda että kun ne kerta kaikkiaan ei, ei menettele, niin ei. Ja, yksi, ja sellainen, mikä myöskin on niin jouluajan asia, niin ihmisillähän on useasti suklaata kotona. Joo, toi oli mullekin uusi toi ja, suklaahomma. Joo, mm. siis suklaahan on erittäin myrkyllinen niin kissoille kuin koirille. Että pitäkää ne suklaat niin, että niitä saa ainoastaan ihmiset. Että kissa ei ja koira ei pääse niihin millään tavalla. Ja siis se tarkoittaa kaikkia, missä on suklaata sisällä. Myöskin kaakkao. Mm, mm. Suklaahan valmistetaan pulverista ja se on itse asiassa se kaakka on sisältämät aineet, mitkä aiheuttaa <köhön> sen vaiheuttaa. myrkytyksen. Joo. Samaten ä, lahjanarut on semmosia, mitä pitäisi hiuspanna, semmoiset kumiset hiuskiinnikkeet. Joo. Kaikki pitäisi... ja, ja, ja, ja. Että et ne ei pääse niihin kiinni. Tuossa Ja, ja oli semmoinen, yksi ihminen sanoi, että se oli ottanut vetämällä kissalta ulos, koska se oli peräsuolesta näkynyt, se lahjanaru. Sitä ei pitäisi koskaan mennä tekemään. Mikään mikä tulee kissan peräsuolesta tai suusta, älkää vetäkö sitä, koska koskaan ei tiedä kuinka kerävä se on. Se voi repiä suoliston, se voi repiä ruokatorven, jättäkää se meille ammattilaisille. Joo, ja just tosiaan nuo joulukuusen koristeet, että siellähän on paljon tämmöisiä... Tämmösiä ja kissat ovat uteliaita ja saattaa olla, että sitten syödään niitä. Mm. Ja sitten ollaankin ihmeessä sit ollaan sen kanssa, että mitä. sitten. Että, että niin hauska kun on laittaa kaikennäköistä joulua ja... Hupsistot. taitaa kuulua ohjelmaa. Sitten ajattelin, että mä laitan näiden myrkytys, on olemassa näistä myrkytyksistä, on Facebook-sivut tai siis Google-sivut jopa suomen kielellä. Niin mä laitan nämä sinne Kattiradion Facebook-sivujen päälle, josta ihmiset voi lukea, koska näitä lista on äärettömän pitkä. Niin on, jo, mä kanssa että se on ihan, ihan hirveän ja, lista, on että... pitkä lista. Joo, se on erittäin pitkä ja siellä on myöskin erittäin yllättäviä kasveja, kyllä, josta joo. ihmiset eivät koskaan edes tienneet, että ne voi myrkyllisiä olla. Joo, joo. mutta eikö kaikki tuommoiset niin yrtit, ja basilikat ja kaikki tämmöiset, niitähän ne voivat? Niitä ne voi syödä, niissä ei ole yhtään mitään ja yleensä ne ei syö niitä. Meillä kyllä. Joo, Aino joo. puutarhuri hän kyllä vetää, <laughs> hän, <laughs> hän vetää no, kyllä on aina, <laughs> poikkeuksia <laughs> on aina, mutta niin esimerkiksi tämmösiä, no ja nämä saattaa kyllä mennä, mutta basilikaan rupeaa jo olemaan niin no, voimakas. No jo aika voimakas <laughs> mutta oikein tavallisesti. Onko sitten jotain muita, jotain ehkä kukkia tai tämmöisiä, mitä voi hankkia kissaperheeseen? No niitähän on sitten taas myöskin aika paljon. Okay. Semmoisia kukkia ja kasveja, mitä kannattaa ja voi pitää joo. kissaperheissä. No niin kuin erilaiset tämmöiset puumaiset. Puuvartiset. Puuvartiset, joo. Nyt mä en muista näiden kaikkien nimiä. Mutta mä voin nekin laittaa tonne... Se voit laittaa sinne, no. joo. Me voidaan rinkille. laittaa tätä ohjelman julkaisuyhtäytäen, eli sieltä ihmiset. Joo. Sitten ihan käydä katsomassa, että mitä kaikkea mitä kaikkea, on. Mitä kaikkea on ja mitä kaikkea voi tehdä. On hirveän paljon kasveja, mitä voi pitää. Kyllä. Aivan. Mutta sitten ne vaarallisimmat. Vaarallisimmat mm. on just nämä niin kuin liljat. Kielot, joulutähdet, narsissit, hyösintit. Lista on erittäin pitkä, mm, että mä en rupea luettelemaan, jo, muuten jo. me istun tässä jo. vielä kello luettelemassa niitä nimiä. <tri> Joo, että ne löytyy sieltä tosiaan kaikkein parhaiten sitten. kyllä ehdottomasti kannattaa perehtyä niihin. Kyllä Teik kannattaa perehtyä, että välttyy sitten. Ja, ja myöskin saman... Yrittäkää pitää ne alkoholit ainakin kissojen ja koirien saamattomuudessa. Niin, Niitä, niitäkin ikävä kyllä joka vuosi tulee. Ihan totta. Joo. Oh. Oh. siis puhtaita alkoholimyrkytyksiä kissoilla ja koirilla. Ai, joo. Ja no, ei varmaan hirveästi tarvii jotain. Ei todellakaan tarvii Mieni. montaa grammaa, kun siis henki on pois. Joo, Et joo. se on... Oho. Totakaan, en ole koskaan. En, en, mm. näyttää siltä, että ne eivät erikoisemme no, välitä. Se haju on Jos jo. sä nyt laitat siihen potkaa mm. siihen lasiin ja pöydälle, mm. niin sitä mm. se ei juo. Mutta sitten meillä on kaikki tämmöiset makeet siiderit, liköörit, olut. Nähty on. Joo. Ah. Jännä, koska mä, mä siis muistan, kun mun... Oma koira oli pieni, niin se oli hirveän perso alueella, Aina kun oli ollut kädessä, niin se tuli lipsuttelee siihen. Ah, jaa. Jaa. Ei enää ei niin, mutta mä en tiedä mikä se oli, mutta se oli pieni, siis todella perso. Ja, ja, ja ne ei todellakaan, niin kissa varsinkaan ei tarvitse kovin paljon. Jaa. Jos mä nyt oikein muistan, niin se on 0,2 milligrammaa kiloa kohti. Mm -hmm. Elikkä, mm -hmm. Siis todella pieniä määriä. Puhdasta pieniä alkoholia määrin. vai mitä tahansa alkoholia. Mitä on. tahansa, mitä alkoholi. tahansa. Et Se on siis niinku uskomattoman pieni määrä. Joo, ei mm. No se on helppo pistää korkki kiinni, ja. missä ei pääse ja, siihen. Ja pitää semmoiset, ettei ne ole astioissa tai niin muualla. Jos että ei jätetä jaa. sitten mitään jaa. siihen, jaa. Mitään siihen niinku houkuttumilla. Kukapa nyt haluaisi omalle kissalleen mitään oh, pahaa. Niin, aivan. Ja no, on no, harvoin on... ne on ä, niin kuin tietoisesti tulee, niin, Ne on yleensä vahinkoja. Ja sitä ei tule ajatelleeksi kaikkia näitä aivan. asioita, että mitä kaikkea Joo. Mitä kaikkea sitä voi olla, mitä pitää varoa. Mm. Tietysti kun on kauan ollut kissoja, niin sitä on oppinut niin kuin vaistomaisesti jo. Aivan, niin kuin, mutta kyllä tietysti tänäänkin oli, kun pikkukissa tuli, neljä pikkukissaa tuli, niin kyllähän se kolina käy. Mm -hmm. <laughs> Joo. Sieltä, Sitten yksi semmoinen, mistä nyt tietysti voisi myrkytysten yhteydessä puhua, niin on koirien ulkolaisten uh, loisien, niin loisien, kirppujen, punk punkkien tämmöiset lääkkeet. Siis kissahan on semmoinen, että se menee pesemään. Mm. Niin, aivan. Ja, ja tota, siellä on semmoist, semmoinen aine kuin perfect Feenia, joka aiheuttaa melko nopeen kuoleman kissoille. Et se pitäisi silloin, kun jos laitat koiralle tämmöisen puukkirohun, kirppulääkityksen, siis punkki- tai kirppulääkityksen, niin katso, että ainakaan vuorokauteen se kotona oleva kissa ei pääse nuolemaan sitä koiraa. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Toikin on varmasti asia, mitä hyvin moni ei tule ajatella. Ei, tietenkään. Ja, ei, tietenkään. ja se on. kissoille on omat ö, niin ulkoloisien myrkyt olemassa, ne on kissoille turvallisia, mutta koirien myrkyt niille ei ole turvallisia, mm. te tappaa sen. Sepä se, että monessa kodissa voi olla, että on sekä kisso että koiria, niin ja. täytyy tuommoiset asiat huomioida. No, sitten kans joulun alla, kun paljon varmaan annetaan lahjoja lahjakasseissa, ne kassit on kanssa. No, siinä on vaaran paikka. Niin on. Siinä on ne kahvat, johon työnnetään pää ja sitten ruvetaan pyörimään pyörimä ja pyörimään no, ja sitten pois joo. ja sitten panikoidaan se kassi päässä juostaan. Niin kissahan lähtee paniikkiin silloin, kun Yle. se jää kiinni jo. ja se mm -hmm. karkuun juoksemalla päästä eroon. Jo. Ja, jo. ja jo. silloin ne yleensä hirttäytyy niihin. Hirttäytyy nimenomaan, joo. Jo. mulla on ainakin sellainen tapa, että aina jos mulla on joku muovikas tai joku, leikkaan poikki ne Sangat. sangat. Joo, se on ei, erittäin ei, hyvä. Ei sitten. Paperikassien kohdalla on ihan sama. Ihan sama. Ihan sama rakastaa jo. kasseja. Mm -hmm. Mutta ne sangat kannattaa tosiaan leikata poikki. Leikata poikki vaan. Tai ottaa jo. kokonaan pois. Kok ne kok ne saa sitten kokonaankin pois, jos jo. haluaa, että kissa leikkii sen paperikassin jo. kanssa. siitä ne tykkää kyllä. Se pisee mukavasti, jos se on piilopaikka. Ja se on piilopaikka. Mm -hmm. Joo. Ja, ja paperit. Mm -hmm. Nehän on hirveän hauskoja. Tietysti, mutta täytyy vaan katsoa, että sinne ei jää niitä paketti, niitä naruja. Naruja, naruja pätkiä. Joo, ei teipinpätkiä, ei Minä mitään. en antaisi kissoille ollenkaan enkä koirille joululahjaa paketeissa olevia papereita enkä naruja. Mm, mm. Naruja ei ainakaan. Kun jo, siis joo, varallinen. siis se, että sä et koskaan tiedä, onko siellä pätkiä siellä voi olla neuloja, siellä voi olla mitä hyvänsä. Mm. niin, joo, niin joo. Minä en kyllä antaisi. Niillä joo. riittää ne paperikassit. Ja sitten on todella on olemassa niin kun, kissoille koirille omat leikkikalut. Ne on turvallisia mm, niin, Joo. Jos on. On jo. joitakin semmoisia, joita mä en kyllä antaisi. No on kyllä olemassa mm. niitäkin, mutta niitä on erittäin vähän. Ja silloin kun siellä on CE, eli Eurooppaliiton merkintää, niin silloin tietää, että se on turvallinen. Turvallinen, mm. joo. Yeah. joo, joo. Kaikki semmoinen, mihin voi hirtäytyä jollakin jo. tavalla, että se kietoutuu kaulan ympärille. No, tai sitten tämmöinen joku pitkä naru, jonka niin. Just. Mm. Ja mm. sitten tietysti kynttelät. Ne ihan ikuiset Se on yksi. Mm. Niitä ei pitäisi laittaa ö, ollenkaan avoimena yhtään mihinkään kissakaukseen tai koiratalo ei, ei, ei. Koiran ja kissan turkki syttyy palamaan. Joo, ja, ja häntä varsinkin. Ja kissa, joka on luteliassa, niin se saattaa mennä ja lyödä sitä <sum> tassun kanssa <sum> sitä <sum> liekkiä. <sum> ja siellä on kuumat steariinit ja se voi syttyä se kissa palamaan, menee vielä hyvät samalla tieltä talo tai asunto. Niitäkin voi laittaa niitä kynttilöitä, jos haluaa niitä pitää niin just näihin lyhtyjen, sisään. lyhtyjen sisällä, mulla on myös hmm. hmm. hmm. kynttilöitä, hmm. niin no on lyhtyjen sisällä. Joo, ja sitten tietysti parvekkeelle voi laittaa, että ne näkyyhän joo. Ne Ja sitten ja totta jo. kai nämä ihan led muutenkin paljon turvallisempia kuin joo. oikeat kynttilöitä. Valoja on nykyisin, on ah. olemassa kuulemma hyvinkin semmoisia niinku aidon näköisiä. Mun mielestä mä oon nähnyt ja paljon, no on tosi joo, kiva näköisiä. Niitä on paljon. Mutta niissä on sitten taas, jos nyt ruvetaan niistä ongelmista puhumaan. <tulua> <tulua> niin tota, kun ihan tarkkaamme ei tiedetä, kissahan nuolee kaikkea uutta. Niin joo. Niin se saattaa nuola ennenkin LED-lamputkin. <laughs> Et se on semmoinen komsi -si niiden kissojen kanssa. Et kissojen niin kun, kanssa on vähän vaikeeta, että sitä joo. joutuu rajoittamaan kyllä joo. joitakin asioita. Ja sama juttu on myöskin koirien kanssa. Niitä mm, erilaisia niin. asioita on tosiaankin kaivettu koirien sisuksista Jaa, On joo. led on, ja taskulampuja ja milloin mitäkin <laughs> <laughs> Minä juuri kerran vähän koiralla. Onneksi huomattiin se saman tien, kun ihmiteltiin hirveen haju <laughs> koira hänen kärkikarvat oli kynttilässä ja kärrys. Joo. Se ei joo. onneksi koira ehtinyt itse edes huomata sitä, mutta... No just, kissa tietty hyppii pöydillä, niin se on vielä helpompi. Joo, se, helpompi. On, joo se on, se, on, se, on se pitää ne. olla Ne on myös mitkä pitää nyt jouluaikana muistaa. Mm, mm. No, joka, joka vuoden aikana, mutta erityisesti. Niin, erityisesti. Kuunnellaas me välillä vähän musiikkia. Vähän äh, niinku, mukavampi tunnelma. Joo, me, me innostutaan niin hölisemään. <laughs> tota, ö, valkattiin semmoinen kappale seuraavaksi ku sylviään joululaulu. Tämmöinen erittäin perinteinen ja kaunis suomalainen joululaulu. Ni niin kuunnellaan se tähän väliin. Ei toi oo mahoa? yrittää Sä tähdistä nyt loisteesi luo, sinne Suomeni kaukaiseen ja sitten Joulutietty on vaaroja täynnä kissaperheelle, mutta niin on uusi vuosikin tulossa ja se on, moni eläin pelkää hirveästi sitä rakettien pauketta ja se on hirveän stressaavaa aikaa, se varsinkin se No monet paukuttelee niinku se sallitun ajan ulkopuolellakin niitä rakenteita. No täällä, täällä ainakin niin paukutellaan mm. kyllä melkein mihin aikaa vuodesta tahansa. Joo, niin minkä. Siis täällähän ei ole minkäännäköisiä sallittuja aikoja, joo, vaan joo. se on sallittu mm. aina. Joo. joo. joo. Silloin, Suomessahan se, se on se On rajoitettu. syytä juhlaa, niin silloin paukutellaan. Joo. Mm. No viimeksi esimerkiksi seilen oli meillä jollakin syntymäpäivät ja siellä, vaikka oliko koulun lopettajaiset, niin koulun pihalta ammuttiin. Ja. Joo. joo, täällä Tallinnassakin. Mä oon melkein joka ilta nyt nähnyt ja kuullut. On joo, meillä kanssa kuuluu. kuuluu. se pauke aina ja näkyy myöskin. Yksi sellainen, mitä voidaan käyttää koirien ja kissojen, koska niiden kuulohan on huomattavasti, huomattavasti parempi kuin ihmisen. Mm. Ja se käy niille korviin ja ne pelkää niitä vaikutuksia. Mm. Yksi sellainen on siis sulkea ne Pieniin huoneeseen, jos on isompi kylpyhuone, sinne se on hyvä paikka. Kylpyhuone on varmasti aika hyvä Joo, paikka. Ja, ja sitten laittakaa sinne radio. Ai juu. Laittakaa Joo. sinne radio ja se radio sen verran kovalle, että se peittää niitä ääniä. Joo. Mitä enemmän silloin Yksi hyvä on erittäin hyvä, mitä mä suosittelen aina ihmisille on klassinen musiikki. Klassinen Laitatko on klassista jo klassista musiikkia. se rauhoittaa. Vaikka itse jaksaisi kuunnellakaan, mm -hmm. niin tota, kissat ja mm -hmm. koirat kuuntelee erittäin hyvin sitä klassista musiikkia. Se on muuten todettu ihan ihan tieteellisestikin todettu se että se rauhoittaa. Joo. Joku asemilla ja, niin ja tommosillakin niin on havaittu että Et se rauhoittaa. Se rauhoittaa joo. Mitäs sitten jos se on oikein paha paha tapaus niin Onks, sitten, voiko se antaa jotain rauhoittavaa? Joo, ja silloin jos on erittäin, että se tota, menee siis täydelliseen paniikkiin, niin silloin on syytä ottaa yhteyttä eläinlääkäriin jo huomattavasti ennen sitä. Jaa. Koska mm. meillä on olemassa lääkitykset, niin. joita voidaan antaa joko suun kautta tai pistoksina, Jaa. jolloin se pysyy se kissa tai koira rauhallisena. Joo. Ja sitten yksi asia, mitä juteltiin tuossa aikaisemmin sun kanssa, niin se, että niitä koiria ei kannata viedä katsomaan tätä ilot. Ei missään tapauksessa. Ei. Jostakin kumman syystä ihmiset on saanut päähän, että se koira pysyy rauhallisempana, kun ne ottaa sen mukaansa. Se näkee sen. I, joo, ja <tuh> sitten, sitten viedään niitä koiria sinne, jossa on ensinnäkin paljon ihmisiä. Siellä on raketteja, jotka voi lentää mihin suuntaan vaan. Se koira Jee. ei tosiaankaan pysy. Ne ja sitten ne karkaa. Ne meillä kaikki varjopaikat on niitä täynnä. Ja voi olla, että menee viikkoja ennen, sitä mistään metsän keskeltä ylipäätänsä löydetään. Ne voi mennä joo. autojen alle mitä hyvänsä. Joo, ja talvella on kylmä ja pakkasta. Pakkasta, joo. Ja, joo, ja raketit saattaa vahingoittaa varsinkin silmiä, ja jos ne lentää no, joo. hyvin joo. läheltä. Tai niitä johtuu joka vuosi, että joku räjäyttelee jonkunnäköisiä pommeja siellä joo. ihmismassassa. Joo missään tapauksessa mitään eläintä, älkää ottako mukaan, jos norsu <kusti> se nyt norsuu kotona. Se saattaisi ehkä kestä. norsu panikissa voi olla kanssa aika Se voi olla aika murjassa. Se on paljon <kusti> ihmisiä, jolloin norsu on paniikissa. Joo, mutta mä suosittelen aina sitä, että älkää norsuu pienempää, älkää ottako sitä että Antakaa niitten olla kotona, ja tosiaankin pienet huoneet, no voi jättää valot tai voi olla jättämättäkin valoja, mutta että se niinku mahdollisimman vähän kuuluu. Ikkunottomat huoneet, kylpuhuoneet on erittäin hyvät, vaatehuoneet, mitkä hyvänsä. Ja ikkunat kiinni tietysti. Ja äsken. ikkunat muutenkin olla jo kiinni tietysti kissaperheessä ainakin. Sitten mä, mm, sit koirilla varmaan toimii kanssa se, että jos lähtee pois ja jättää ne sinne, niin jättää itseltä tuoksuva vaatteen niille sinne. Joo ja saattaa. sama toimii kissoilla. Kissoilla toimii myöskin ihan sama. Että tutut, turvalliset asiat, omia leluja, on jotain makualustoja, mitä hyvänsä Joo. vaatteita, mitkä tuoksuu ihmiselle tai sille kissalle tai koiralle, ne on erittäin hyviä. Joo. Ja sitten tietysti joulukuuset, ne on semmoinen mielenkiintoinen esitys. Joulu kuusia kiss, kissa varsinkin Kiipee sinne joulukuuseen, se leikkii niillä koristeilla ja siellä on sellaisia asioita, mitkä ei saisi joutua kissan elimistöön. Mitä okay. on justiin se, se että tuota, pannaan se joulukuusi nurin kurin. Eli sen voi ripustaa kattoon. Jostain luin tuossa Facebookissa, huomasin, että joku kertoi, että hän ostaa semmosen, yleensä semmosen pienemmän joulukuusen ja sitten hän koukkuu katossa ja hän ripustaa sen sinne nurinpäin. Sinne ei sitten ihan hevillä pääse kissakaan. Joo, se on, se on yksi... yksi. Keino on se. Toinen on, jos on parveke, se voi panna parvekkeelle, kyllä, jos se parveke on lasitettu. Sen mm -hmm. takia, että ne joulukuusen sähkökynttilät ei ole yleensä suunniteltu ollenkaan ulkokäyttöön. Ne ei ole, ne ole joo. Ne joo, ei, ei kestä sitä jaa, mahdollista jaa. lumisadetta ja kosteutta. Ja, niin täytyy tarkistaa, että minkälaiset joo, ne ovat. Tähän on olemassa valoja, jotka on ulos tarkoitettu. On, on, on Niitähän voi kyllä. käyttää sitten parvekkeelle jos joo. ei ole lasitettu. Joo, ja kissa ei päästetä sitten. Joo, se kissa ei sitten päästetä ei, sinne parempiin. Että kyllä siinä pieniä rajoituksia on, mutta kyllä siitä kissasta on niin paljon iloa, että en ainakaan niin enää huomaa mitään. Oh, don, että mun joo. elämä olisi rajallista sen takia, että mulla on... Ei ne. se ole rajallista, ei se, se vaatii on. vaan pikkuisen ajattelua. Joo, kyllä, ei on, mitään joo. muuta. Ja kissan ehdoilla. Ja kissan ehdoilla. sitä vaan mennään kissan ehdoilla. Yksi joo. on kanssa, toi Nurinkurin kuusi siitä varmaan hyvä, että... Monesti koiratkin saattaa hyppiä sinne kuuseen, niin se voi kaatua. Joo, se on mm -hmm. se. Ja sitten sit, jos nyt ehdottomasti haluaa sen kuusen sinne, niin senhän voi laittaa kiinni seinään. Joo, se niin se jo, jo, kattoa varmaan Joo. myös voi laittaa. Kattoa voi laittaa myöskin kiinni, siis niin kun, jos haluat sen sinne ehdottomasti laittaa. Sijalle, niin sä voit laittaa sen kuusen kiinni sieltä joko ihan latvasta tai jostakin sivusta, niin että se pysyy pystyssä. Joo, silloin ei ole sitä Joo, koska kissa ainakin se hyvin mielellään istuu siellä joulukuusessa. Joo, se on ja mielenkiintonähän se on varmaan kanssa ja se jaa, roikkuu käskeen kivaa. Jaa. Itse kuusihan ei ole kissalle eikä koiralle vaarallinen niin mm. millään tavalla. Mutta sitten siellä olevat koristeet, jaa. koristeet jaa. On. ja sähkölaitteet saattavat Joa. olla. Ne on pahat. Ja sitten ne menee puree poikki niitä Joo. Ja, joo. Miten tarkkana, muovikuusi? Joo. Minä olen hyvin skeptinen niiden muovikuusien mm. kanssa sen takia, että itse asiassa me ei tiedetä, mitä kemikaaleja niissä on. Mm, ja niin. Mm. Ja kun ne monta kertaa, mun mielestä, ne ainakin tuoksuu jotenkin Joo, on voimakas muovien joo, ja joo. kemikaalien tuossa. Ja sitten jos niitä purraan ja, purraan ja syödään, niin en, siis en, en niitä, en, niitä en kyllä. keinot, oli se sitten muovikuusi. Niitä on silkistä ja kaikista muustakin tehty. Mä en ottaisi mitään näistä keinotekoisista mm. varianteista. Niin kun ajattelen, että joulukuussa on aika lyhyt aika, mitä sitä pidetään, Joo. Mm. Niin ei, se, ei se ole kuitenkaan ympärivuotinen. Ei. Mulla ei ole ollut vuosi vuosi, vuosi, vuosi, vuosikymmeniin enää mitään joulukuusta. Nyt kyllä niin tota, mun aviopuolisoni ilmoitti, että tänä vuonna joulukuusi tulee, en tiedä, silloin mä varmaan vanhuuden höpärys. <sum> <sum> niin se lähtee kyllä parvekkeelle. Se tulee sillä ehdolla, että se tulee meille parvekkeelle. Meillä on mm. lasitetut parvekkeet ja kissat ei sinne pääse. Joo, <sum> joo. Mutta huoneeseen sitä ei tuoda. Joo, kyllä se on. Parempi on sillä tavalla. No. Tietysti, jos on oma kotitalo ja noita saa pihalle, niin sehän sitten on... Saa niin, se on, on. Jo Joo, sitten saa ihan... siellä voi kasvattaa oman kuusensa. <laughs> Joo, jo. <laughs> musta toi se oli suunkelta. hauska idea toi Rinkurin Kyllä. joulukuusi, Kyllä. että se on sellainen pieni tuuhea, kaunis kuusi, roikkuu katosta. katosta. Se on se Yksi koukku sinne ja sieltä, Joo. Ja jo, se on erittäin hmm. hyvä, hyvä konstitti. No. Mä luulen, että ne kuusen koristeissakin on, siellä on paljon niin vaaranpaikkaa, just monet vaikka siimalla ripustaa niitä palloja sinne ja näin. Niin... Joo, ja niissä on just erilaisia kemikaaleja, joista me itse asiassa kaikkea tiedetään. Ja kissat jo. ja koirathan on semmoisia, että kaikki pitää nuolla. Joo, Joo ja, jo. Jo. ja vaikka et, ne hileet ja muut, mitä on niissä, voi tietää, mitä siellä on kyllä se joulu tulee ilman. Tulee, tulee. Näitäkin. Se ei ole niistä kuusista aikakoriskeista. kiinni, ei, ei ole niistä muista kiinni. Kiinni. Ei. ihan muista asioista kiinni. Joo, joo. joo, että silitellään vaan niitä kissoja. <lacht> Joulumieltä. <lacht> Joulumieltä kaikille. Just. Mulla tietysti on, on niin omalla tavallaan negatiivisempi kuva siitä kaikesta, mutta se johtuu vain siitä, että mä näen niin paljon. Näet niin paljon sitä touhua, no, mitä se on. Mitä se on. Joo, jo. Et, ja, ja paljon on just sitä, että siis niin ihmiset tekee niitä ei ollenkaan tarkoituksella mm. eikä tahalla. Ei, tietenkään. Vaan se on, ei, on vaan. Niin kun vahinkoja... Ja tietämättömyyttä. Sen takia me tässä yritetään nyt kertoa tästä. Teitä ei varmasti niitä miellyttävimpiä aiheita ole, mutta kuitenkin juuri tähän aikaan vuodesta joo, kyllä. on niin paljon sitten, että säkin olet varmaankin nähnyt juuri tässä joulun, uuden vuoden aikaan paljon. No kyllä, joo. Siis, mähän olen melkein kaikki joulut ja uudet vuodet töissä klinikalla päivystämässä, koska silloin tulee, ikävä kyllä, tulee erittäin paljon kissoja mm -hmm. koiria, mm -hmm. ja koiria. Olo saattaa olla erittäin kriittiset, on erittäin kiire. Leikkauksia on paljon, myrkytyksiä on paljon ja, ja kaikenlaisia asioita on paljon. Joo, onhan se. Tietysti ihmisenkin täytyy muistaa sitten varsinkin sen. Alkoholin kanssa, niin. joo, joo. että siinä voi käydä niin ihmisellekin kanssa. vähän tuleen, tuleen kanssa, tulen kanssa. kanssa. Mm, Joka mm. vuosi johtuu niitä joo. onnettomuuksia. Joo. Ikävä, kyllä. Tuli on varsinkin semmoinen, että se, on, se tulipalo on hyvin, hyvin nopeasti, kun mm. leviämään, Ja, ja varsinkin täällä Estissä, jossa... Tota, Talot on vieläkin erittäin vanhoja, mm -hmm. ja Neuvostoliiton aikaa pystyy pistettyjä, niin ne palaa kuin soihdut, suoraan Joo, sanottuna. Jo. Palovarotin on yksi sellainen asia, joka... te pitäisi olla joka paikassa. Täällä on nyt ollut... Se on pakollinen. Mä, mä oon nähnyt kampanjoita, että täällä, siis, täällä Tallinnassa sellaisia mainoksia bussipysäkillä että tarkista kerran kuussa se palovarotin. Joo, no Joo. niitä saisi olla... No ei, tästä on montaa päivää, kun oli taas lehdessä, että kaksi vanhempaa rouvaa kuoli, koska palovarantinti ei ollut. Me ja, ja. Se oli syttynyt tuhkasta se. Ja, oli ja. Rouvat, ja. ilmeisesti vähän senileitä jo, niin laittaneet kuuman tuhkan muovipussiin, josta oh, se sitten syttyi palaamaan ja. koko talo. Ja. ja molemmat rouvat meni. Joo. joo. Meillä, meillä kyllä varmistellaan aina silloin tällöin tuota keittiön palovarotinta, kun Jaa. polta jotakin ja sit se rupeaa huutamaan huutaa hirveästi. Että. Mulla on kanssa joka huoneessa palovarotin. Ja pitää olla. Vaikka Kesä, se, joo. sitä ei tarvitsisi niin lain mukaan olla missään muualla kuin yksi koko asunnossa, mutta mulla on kyllä joka huoneessa. On, Jaa, joo, on koska mullaki. mulla on niin paljon elektroniikkaa tänä päivänä. Joo. Ja Tietokoneet voi syttyä, TV-t, latuurit, kaikki tämmöiset, vetroja, kaikki voi syttyä. se mulla on joka paikassa. No meillä kuunnellaan kanssa aina välillä keittiössä sitä huutamista, joo, mutta se on sitten kuunnella. sitten kuunnellaan. Sitä kuunnellaan Meillä <laughs> Mieluummin sitä kuuntelee, kun sitten... Et palaa, et palaa. Niin, ja kuuntelee ja niitä ku... paloautoja. <laughs> niin joo. Että noitten kanssa pitää olla hirveän varova, että mä en ainakaan koskaan jätä tietokonetta päälle, kun mä lähden kotoa. Ja. Joo, ne kotoa, Eikä saa mitään saa semmoiset, että kaikki pois, että kissat on siellä sitten... Keskenään, niin No silloin, on, niin kuin nyt joulun ja uuden vuoden aikaa, mulla on kyllä, kun kissat on kotona, niin mulla on niin TV päällä, kun ä, ä, radiot ja muut. Ja siis uuden vuoden aikana, kun on paljon näitä raketteja. Raketteja, joo, niin niin se on se. Mm. Mä en voi laittaa, mulla on niin paljon kissoja että mä en voi laittaa niitä kaikkia sinne kylpyhuoneeseen. Ei ne, ja ne se sinne. Ne ne ei, ne ei sinne. sinne. Joo, ei ne sinne. Mut sen takia mä jätän. Mut sitten mullahan on se, että mulla menee ne palohälytykset suoraan äh, tuonne vahtifirmaan. Aa, no niin, ja se tulee avaimella sisään. Se onkin näppärä. Joo, Joo, toi onkin näppärä. Noin. Varsinkin jos sulla on niin hirveästi säästä porukkaan. <laughs> Joo. No muutaman kerran on käynyt niin, että tota, on lähtenyt, että palohälytykset päälle omasta syystään. Mm. Ja sitten kun mä oon tullut kotiin, niin siellä on vartijat ja siellä on kaksi-kolme paloautoa Oven edessä vastassa, hupsi. Parempi niin Parempi niinkin. Parempi, parempi, parempi, niin niin. mm. parempi pelata varman päälle. Joo, pelataan nyt varman päälle tämä joulu. Kyllä. Jee. Tämä joulu ja uusi vuosi. Kattiradio palaa sitten taas ensi vuoden puolella. Joo, lähdemme joulutauolle. Joulutaulle lähdetään, ja muistaakseni se on tammikuun yhdeksäs päivä, kun meille tulee kaksi vuotta. Niin, aivan. Niin, niin. kattiradi kaksi vuotta sitten. Miten tämä aika lentänyt? Aika menee hirveätä vauhtia. silloin me kyllä korkataan kuohuvaa. Eh, Ainoat, että minä en ole silloin paikalla. No, no. Lähetämme me kuvia. Lähdetään me <laughs> kuvia sinulle. Mä lähden viemään kissoja ulkomaille. Ai niin, sulla on niitä. Mm. No, sulla on niitä, mm. joo. Just silloin yhdeksäs päivä. Jos sinne tilanne nyt ei just... Niin muutu. Joo, joo, joo. me katsomme sitä. Mutta olisiko tämä tässä ja toivotellaan oikein hyvää, rauhallista joulun aikaa ja uutta vuotta. Joo, ja tosiaan laitetaan linkkiä sinne Facebookiin. sieltä käykää ehdottomasti katsomassa, että mm -hmm. mitä kasveja ei hankita kotiin, mitä kasveja voi hankkia. Niin se on, se on, se on jo turvallisempaa. Todella paljon turvallisempaa. Ei mm -hmm. sitten tarvitse mm -hmm. pyhinä lähteä. Tai muulla onkaan lähteä sitten sinne päivystykseen. päivystykseen. Mm. Milloin mä istun siellä päivystyksessä ilman työtä kuin työn kanssa. Mm, mm. Kyllä joo. Ja. Mutta, ensi vuonna palataan. Neps. Ja. Moi moi. moi, moi. moi, moi. moi. Yhteistyössä